Cərmən qardaş və Allahın salamı ilə salamlayıram. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Ham şəykimiz Allahdan qorxmağa, <coughs> Qeym, olan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin mədinə səfəridir, hicrəti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem <coughs> Medinəyə hicrət edərkən artıq Ənsarlar, yəni Mədinə əhli, Mədinədə yaşayan müsəlmanlar Peyğəmbər ki, ki, sallallahu aleyhi ve sellemin Məkkədən çıxdığını bilirdilər. Və səbirsizliklə onu gözləyirdilər. Xəbərlər gəlib ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mədinəyə gəldikdə hər gün Mədinənin kənarına çıxar onun gəlişini səbirsizliklə gözləyərdilər və onun gəlməsi barəsində ilk dəfə bir yahudi xəbər verir evinin damından Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Bəkir ilə bərabər gəldiyini görür əcar çəkir deyir ki gözlədiyiniz Sahibiniz, yəni sizin Peygamberiniz gəlib çıxdı Başqa rəvayətdə də gözlədiyiniz Babanız Gəlib çıxdı <coughs> <coughs> <coughs> Peygamber s.a.v Birinci günün Rabiyyəl Əvvələyi ayının 12-sində Mədinəyə gəlir Mədəniyə zaman ilk dəfə qaldığı yer Bani Amr bin Alf deyə biləsi olur və burada da Peyğəmbər s.ə.v İslamda olan ilk məscidi Quba məscidini binadır edir. Quba məscidi İslamda dikilmiş bina edilmiş ilk məsciddir. Peyğəmbər s.ə.v Burada bir neçə gün qalır Sonra 14 gün Qaldıqdan sonra Gəlir Bənun Səlim İbn-i Avuf Orada cəmatı yığır Cümə günü olur Onlara xutbə verir Onlara yaxşı nəsiyyətlər verir Sonra Mədinənin özünə gəlir Mədinəyə gəldikdə Peygamber s.a.v dəvəsindən düşür və dəvəni buraxır. Dəvəni buraxır və gözləyirlər. Dəvə harada yerə çökərsə, oranı Peyğambar s.ə.v-in məscidi və evi etsinlər. Onu gözləyirlər, dəvə də gəlir indiki Peyğambar s.ə.v-in məscidi olan yerdə yerə çökür və orada da Peyğambar s.ə.v-in məscidini bina edirlər. Hal-hazırda mövcud olan məscid o məscid deyil. Hal-hazırdakı məscid o məsciddən qat-qat böyükdür. Genişdir. Peygamber s.ə.v. zamanında olan məscid balaca olur. Sahabələrə görə. <coughs> Sonra Peygamber s.ə.v. səhabələr, ənsarlar evində qonaq saxlamaq üçün gəlib onu müraciət edir və ilk hamını qabaqlayan müraciət edən Əbu Ayyubu Lansariq var radiyallaha anham Əbu Ayyubu Lansariq req. s.ə.v-i dəvəsi ilə birgə evinə aparır evinə aparır onun evi iki təbəqədən ibarət olur üst təbəqədə req. s.ə.v-i yerləşdirir alt təbəqədə özü həyatı yoldaşı qalır Peygamber sallallahu əleyhi və nə qədər tələb edir, istirandır ki, alt səviyyədə qalsın. Əbu Əyyubəl Ənsari rəziyallahu anhu kağız. Yəni mən razı olmaram ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin üstündə yəzim. Yəni üst səviyyədə. Amma Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm edir ki, üst mərtəbədə qalsın. <coughs> Sonra yavaş-yavaş Peygamber sallallahu əleyhi və məscidi tikilir. Onun üçün ev tikilir. Zövcələri üçün məsidin qırağında hüzurələr tikilir. Və məsidin tikilişində Peyğəmbər s.ə.v şəxsən özü də iştirak edir. Yəni, bu onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v təkəbbür mü deyildir? Özü də sahabələrinə müəyyən işlərdə kömək edirdi. Necə ki, xəndək dövüşündə, xəndək qazanda Rasulullah s.ə.v onlara kömək edir. Və bir Qaya parçası çıxır Sahabələr Sındırmağa zəhd göstərsələr də O qaya parçasını sındıra bilmirlər Və Peyğəqəmbər Onların köməyini gəlir O qaya parçasını sındırır Həmən əhvələtdə çox gözəl Bir ibrətli hadisə var Rasulullah s.a.sələm Külüngü o qaya parçasına Vurduqca Deyir ki, fars Bizim olacaq, rum bizim olacaq Sahabilər təəccüblənir ki, o nə danışır? Çox qəribə gəlir onlara. Onlar ad, sus, xəndək qazırlar ki, onlara qarşı yığılan, birləşmiş, toplaşmış ərəblərdən özlərini qoruya bilsinlər. Yəni, Xəndəyi qazırlar ki, onlar xəndəkdən o yana keçə bilməsinlər. Odur, çətin vəziyyətdə Peyğəqəmbər s. A. s. gör haraları şirləşir. Hansı, imperiyaların Müslümanların olacağı barədə fikirləşir və həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v-in dedikləri sonradan öz təsdiqini tapıb Dara İbni Azib radiyallahu anh o deyir ki ilk Mədinəyə hicrət edən yəni Peyğəmbər s.ə.v-in hələ Mədinəyə hicrət edməmişdən əvvəl ilk Mədinəyə hicrət edən iki şəxs olur Musab ibn Ümeyr bir də i̇bn Ümmü Məqdun radiyallahu anh Hər ikisi gəlirlər Mədini əhrinə Quran oxumağı öyrətsinlər. Quran oxumaq deməkdə dedikdə o qəst olunmur ki, yalnız Quranı gözəl oxunuşunu öyrədəsən təcvidlə. Səhabərə Quran oxumaq öyrətir, öyrədirəm dedikdə çox şey qəst edirdilər. Quranın düzgün təcvidlə oxunuşu, oradan çıxarılan hökmlər, ayələrin mənası, əzbərləmək, yazı və s. bunu qəst edirdilər. Onunla Quran, Quran oxumağı öyrədirəm deyirdilər. Onlardan sonra Ammar, İbni Yasir, Bilal, Səad, Ömər və s. sahabələr radiyallahanhum Mədiniyə hizrət edirlər. Laq sonda Hədəmbar s.ə.v Əbu Vəkir-lə bərabər Mədiniyə hizrət edir. <coughs> və Hənəs ibn-i Məlik radiyallahu anh öhdəyir ki Peyğambar s.ə.v gəldiyi gün ən gözəl gündür və Mədənədə vəfat etdiyi gün ən kədərli gündür ən gözəl gün sahabələr üçün Peyğambar s.ə.v Mədənəyə gəldiyi gündür və ən kədərli gün Rasulullah s.ə.v vəfat etdiyi gündür. Peyğəmbər s.ə.v məsid dikdiyi yer o yer iki yetim uşağa məxsus olur. Səhl, bir də suheyl. Bu uşaqlara Peyğəmbər s.ə.v qülünü verir, o yeri onlardan alır. Onlar deyir ki, biz sənə bunu hədiyə edirik, yə Rəsulallah. Lakin Peyğəmbər s.ə.v razı olmur onlardan qəbul etmir pulmanı o yeri alıb məscidini orada günə edir məscidin də divarları kərpizdən tavanı isə xurma liflərindən olur xurma yarpaqları ilə örtülmüş xurma liflərindən məscidi bina etdikdən sonra həqamlar sallı ora Yəni, həməl məscidə üç qapı qoyur. Biri arxa tərəfdən, ikincisi, yan tərəfdən və bu rəhmə, rəhmət qapısı və üçüncüsü Peygamber s.ə.v-in evi tərəfdən. Peygamber səv daxil olduğu qapı. Məscid bina edir dedikdə müəllif burada bir şey qeyd edir. Deyir ki, məscidi Bina etməmişdən əvvəl Peyğəmbər salısa Salı ilə Salı onun yan yorəsinə baxır. Qəbir varsa onu çıxartdırır. Mütəbənzər neysə bir şey varsa onu oradan götürür. Və bu dəlildir ki, qəbir üzərində, üzərində məsqid bina etmək qadağandır. Bəli, bəziləri Təhv surəsinin 21-ci ayəsini dəlil olaraq gətirir güya bu dəlildir ki qəbirin üzərində məsid bina etmək caizdir bu ayədə nə deyilir? deyilir ki əshab-ı kəhv öldükdən sonra dedilər kimlər dedi, malum deyil dedilər yəni, mübahisədə qalib gələnlərdir amma onlar kafir olur, olur bunlar bu dəqiq, yaqin deyil dedilər onların üstündə bir bina tikin bina tikin bu ayənin sonunda üstündə bir məsci tikəcəyik dedilər bu ayə yalnız bir şübhədir Allahın ayəsi Peygamber s.ə.v dedikləri ilə zidd ola bilməz və yaxud qadan olunmuş bir hökmə dəstək ola bilməz ya o ayə fırladılıb mənası təvül edilib hər kəs öz öz ağına uyğun onu yozuq, izah edib ya da ki o ayəni düzgün başa düşünür bu ayədə əvvəla əhv, kimlər tərəfindən bu söz deyilib? məlum deyil o bunun cavabı budur birincisi, kimlər tərəfindən biz məsib dikəcəyik? o deyi məlum deyil və ki, kafırlar Və ki, mübahisədə qalib gələnlər, kafirlər idi və onlar istəyirdilər məsci tixsinlər. Bu bir. İkincisi, bu onların, ola bilsin, şəriyyətinə görə zayiz olub. Lakin, İslam şəriyyətinə görə bu zayiz deyil. Bu iki. Üçüncüsü, Allah yalnız xəbər verir ki, onlar belə etmək istəyirdilər. Demir ki, siz deydin, əmr etmir ki, Yalnız xəbər verir keçmiş ümmət barəsində. O qədər ilə xəbərlər var keçmiş ümmətlər barəsində. Məqələr hər bir xəbəri götürüb özmüzsün şəriyyət qanununu kimi həyata keçirməyə ixtiyarımız satır? Xeyr, bu üç. Dördüncüsü onlar deyirlər, dikəcək. Demir ki, dikdilər. Dikəcək. Onların istəyi göstərilir. Amma dikib-dikmədikləri ayədən malum olur. Və beşindisi, ən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 ümmü sələmə ümmü həbibə, rəqəllərin həmə, Əvəşistanda olan Mariyablı kilsəni Peyğəmbər sələmə vəzif edirlər. Ki, çox gözəl kilsədir, içində çox gözəl şəkillər var və s. Rasulullah sələmə deyir ki, onlar vəfat etmiş salih vəndələrinin üstündə məsli tikirlər və onlar Allah dərgahında mahlubatın ən şərlisi hesab olunurlar. Baxın, Peygamber s.ə.v. ölüm anında belə bir vəsiyyətlər edir, qabağan edir. Çünki bu cür etmək sonda gətirib şirkət çıxarır. Baxmayar ki, əvvəldən məqsəd başqa olur. Necə ki, 5 nəfər salih bəndə olur. Onlar vəfat etdikdən sonra onların şəkilini çəkirlər. Şəkilini çəkirlər ki, hər dəfə o şəkili görəndə onların yaxşı işləri yada düşsün və insanlar da onlar kimi yaxşı işlər görsünlər. Baxan, məqsəd tamam, başqa şeydir. Məqsədləri gözəl olub. Yavaş-yavaş o şəkili daşa çevrirlər heykələ ki, şəkil itə bilər. Kəlim olan heykəlini cələy, hər dəfə onları gördükdə onların yaxşı amələri yadımıza düşsün və biz də onlar kimi yaxşı işlər görəyik. Yavaş-yavaş-yavaş şəytan axırda Allahdır, vəsvəsvədir ki, onların özlərinə ibadət edin. Onların özlərinə səzdə edin. Yavaş-yavaş. Şirki aparan yollardan olan hər bir şeyi Peyğəmbər s.ə.v. əvvəzdən qarşısına alır. Məsələn, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v.ə deyir ki, müşriklər kimi bizim üçün də bir ağac təyin elə, Biz də o ağacdan bərəkət istəyik. Müşriklər öz qılınzların ağaca asırdılar ki, bərəkətli olsun. Vuruşanda olaraq müvvə gəlsin və s. Və bunu istədikdə Peyğəmbəri s.ə.v-lə Rasulullah s.ə.v-lə siz də Musanın qovnu kimi deyirsiniz. Musanın qovnuyu Musaya dedilər hecə ələnə e hecələn heç əllələn, heç ilə necə ki, onların o buzovu var, bizə də o cür buzov düzəldi. Musa qəzəbləndi. Həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v. der ki, necə ki, Musadan qölümü tələb etdi, siz də indi məndən şirki aparan bir vasitəni tələb edirsiniz. Baxın, baxmayaraq ki, bu hələ şirk sayılmırdı, lakin o yolu aparan vasitələrdən olubu üçün Peyğəmbər s.ə.v. əvvəlcədən onun qarşısından alındır. Həmçinin istənilən bir şey əvvəlcədən ola bilər ki, küfür şirk sayılmasın. Amma o vasitə olsun, küfür aparan, şirki aparan vasitə olarsa, onda onun qarşısı əvvəlcədən alınmalıdır. Ki sonunda insanı şirkə, küfürə gətirib çıxarmasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm <coughs> Mədinəyə gəldikdə, mühacirlərlə ənsarlar arasında qardaşlıq yarattı. Onların birini digarına qardaş etdi. Yəni malından hər bir ənsar mühacir qardaşına verirdi. Öldükdə malına qalan var dövlətinə varis olurdu və səyirə. Qardaş ta əhzab surəsi 6-cı aya aya nazil olana qədər. Əsab surəsi 6-cı ayə nazil olduqdan sonra artıb varislik götürüldü. Yalnız bu miras qohumlara qaldı. Artıq sahabələr bir-birinə varis olmadılar. Və bu qardaşlıqda 90 nəfər var idi, 45 müacirlərdən, 45-i de ənsarlardan idi. Resulullah s.a. onları bir-birinə qardaş etdi. Həqiqi qardaş. O ayə nazil olana qədər. Və Deyir ki, İslamda yalnız qardaşlıq var, İslam qardaşlığı. Amma kimisə həqiqətən sevimli bir şəxs kimi özünə seçmək caiz deyil. Yəni, kimisə Allah kimi sevmək və yaxud ona yaxın sevgi ilə sevmək caiz deyil. Xəlil, özünə xəlili seçmək caiz deyil. Və Pəğəmbar s.a.m. deyir, Ləvqquntu muttaxizən. Xəlilə, əl-Təxəşt və Əgər mən kimi sözmə Xəlil və çox sevimli insan seçsəydim, mütləq Əbu Bəkri seçərdim. Əbu Bəkrü Rəsulullah sallallahu əleyhi hə hamıdan çox sevirdi. Bütün insanlar arasında ən çox Əbu Bəkr rəziyallahu anh sevirdi. Hicrətdə də onu özü ilə götürdü. Mərzəyə gedəndə də Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin mərzəyə getməsini şübhəsiz təsdiq etdi. Ha siddiq aldı. Ləqəbinə aldı Və s. Abubəkir Rədiyəllərinin Çox gözəl xüsusiyyətləri olub <coughs> Mədinədə Yahudilər yaşayırdı Və -nuka Qəbiləsi Və Və bir də Bənunədir Bu qəbilələr Mədinədə yaşayırdı Və Peyğəmbər s.ə.v onlarla Sülh müqaviləsi bağladı Lakin onlar Dəfələrlə on pozdu və sonunda peyğəmbər (s.ə.s)lən onlarla vuruşdu və onları məhv elədi. Deməli Həşr surəsi oxuya bilərsiniz. Və onunadır qəbiləsi barəsində nazir olur. Və Əhsab surəsində Banu Qurayza qəbiləsi barəsində nazir olur. Peyğəmbər (s.ə.s) Mədinəyə hicrət etməmişdən əvvəl hələ Məkkədə olarkən namaz qılırdı. Lakin bu namazların hamısını iki rəkət qulırdı. Zöhrü də, əsr də, işəni də, də. Sonradan o dörd rəkətli namazlar iki rəkət artırmaqla dörd etdi və bir rəkətli məğribi artırıb üç etdi. Sonradan artdı bu. Amma əvvəldə, əvə təzə-təzə namaz qulmağa başladıqda, iki-iki qulırdı bütün namazları və Rasulullah s.ə.v o namazları qüdsə tərəf qılırdı qüdsə tərəf lakin elə dayanırdı ki Kəbə də qüds ilə onun arasında olsun Məkkədən bunu etmək mümkündür Məkkədən namaz qıldıqda elə dayanardı ki Kəbə qüds ilə onun arasında qalsın lakin Mədinədən onu etmək mümkün deyil artıq Mədinədə Kəbə qalır bir tərəfdə Quds bir tərəfdə və Peygamber s.a.v. 16-17 ay Qudsə tərəf namaz qıldı Mədinədə. 16-17 ay Qudsə tərəf namaz qıldı və bu, namazı, bu namazları qılarkən ürəyindən keçirdi ki, kəbəyə tərəf qılsın və Allahdan istəyirdi ki, qübləni kəbəyə tərəf etsin. Allah subhanət alədə Bəqərə surası 144-cü ayəsini nazil etdi ki, üzünüzü çevirin Kəbəyə tərəfə. <coughs> sonra Peyğəmbər s.ə.v üzünü Kəbəyə tərəfə çəqirdikdən sonra münasibət necə oldu? Buna bu hadisəyə müminlərin, müşriklərin, yəhudilərin və bir də münafiqlərin, bu dörd sinif insanın, buna bu hökmə münasibəti necə oldu? Müsləmanlar dərhal itaət etdilər. Vədilər, səmi'na və əta'na. Eşitdik və itaət Dərhal. Al-İmrân surəsi dinza ila Allahu Subhanahu Taaladir. Bunlar deyir: "Əmenne bihi kullun min indi Rabbina." Ayələrin hamısı iman gətiririk? Bu ayələrin hamısı Rəbbimiz tərəfindəndir. Müşriklər isə -tə görünənə verirlər. Deyirlər ki, "Bəli, o, yəni Məhəmməd sallallahu əleyhi və yani döndü." bəlkə də bizim dinimizə də dönəcək. Təmənnə edirlər. Yahudilər isə deyirlər ki, baxın, Məhəmməd bütün peyğəmbərlərin qibləsini müxalif oldu. Əgər o haq peyğəmbər olsaydı, qüdsə tərəf namaz qulmağı davam edərdi. Amma onlar dərk etmir, fikirləşmir ki, hökmlərin hamısı o qoyana məxsusdur o istədiyi hökmü ləğv edir istədiyini gətirir mənənsəx min əyətin əvnün səhəni əti bi xeyrin minə əv mitlihə ələm təalə mənə Allah ələ külüşən qadir biz hər hansı bir hökmü unutturaraqsa və yaxud ləğv edəriksə ondan da yaxşısını və ya ona bənzərini gətirərik Allahın hər şəyə qadir olduğunu bilmirsiniz və münafiqlər görün nə deyir Deyir ki, əgər ilk qiblə haqqdırsa, onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də haqqdır. Qiblədən dönüb. Yox, əgər ikinci qiblə haqqdırsa, onda o özü batildir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi özü əvvəlcə qücey tərəf qalıb. Ən yəni, niyyəbazdan Məkkəyə Kəbəyə tərəf gəlmirdi. 16-17-də ay Qudsə onların hamısı sadəcə olaraq müsəlmanlara olan təziklər idi. Müşriklər, münafiqlər yaxudlar tələfindən olan təziklər, sıxıntılar. Allah s.ə. Bəqərə 143-də deyir ki Bu hökm bir çoxlarına çox ağır gəldi. Yalnız Allahın hidayət ver verdiyi kəslərdən başqa. Hamıya çətin gəlir, hamı bu hükmü qəbul edə bilmir. Lakin müminlər, müsəlmanlar bunu qəbul edir. <coughs> Sonra Allah-u bu ayələrdə yəni Bəqara surəsində müminləri onların vağılsızların Fikirlərinə uymaqdan çəkindirir, qadağan edir. Və deyir ki, əgər siz onların fikrini uyarsınızsa, siz də onlar kimi olarsınız. Yəni, sizi də onları gözləyən aqibət gözləyir. Məşriqdə, məğribdə Allaha məxsustur. Allah istədiyi vaxt, istədiyi tərəfə insanı yönəldə bilər. İstədiyi qibləni ona təyin edə bilər. O Allahın işidir. Sonra deyir ki, cəhənnə məhli barəsində sən soruşulmayacaqsanın Hər kəs öz etdiyi əmələ görə sorğusal olacaq. 1400 il bundan qabaq, ya bundan qabaq, ya 500 il bundan qabaq. Hansısa müsəlmanla hansısa müsəlman arasında nə isə bir ixtilaf baş veribsə, ona görə biz sorğusal olmayacaq. Bu tarixi hadisələrdən, həmsinin Peyğəmbər s. s. s. s. və Peyğəmbərlərin hekayələrindən biz yalnız ibrət götürməliyik. İçtənilən Peyğəmbərin hekayəsindən, Biz yalnız ibrət götürməliyik. Amma hökum Allahın əmrləridir, Peyğəmbər sallı səlləmi vasitəsilə bizə çatdırdılar. Və bir də qadaqaları. İtayət yalnız bu nə olur? Əmir və qadaqalara. Hekayələr isə ibrət üçündür. Tarixi hadisələr isə ibrət üçündür. Onlardan heç bir hökum çıxarılmır. Bu hadisəyə görə kimisə lənətləmək, kimisə kafir demək, kimisə sövmək olmaz. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. onların, kitab əhlinin, onlara verdiyi nimətləri xatırladır. Xatırladır ki, xatırlayın, sizi yeryüzündə ən gözəl ümmət etdik. Öz zamanınızda ən gözəl ümmət etdik. Lakin bunun əvəzini onlar necə təşəkkür etdilər. Yəni Allah'a şərik qoşdular. Tək Allah'a inanmadılar deyə Allah Peyğəmbərlər göndərdi. <coughs> Sonra İbrahim Aleyhisselam barəsində danışır. Deyir, o da hənif, müsəlman idi. Və kim onun dinindən dönərsə, o səfih sayılır. Yəni kafir, müşrik sayılır. Və istəsəniz Bəqərə surəsinin 111-ci ayəsindən ta 153-cü ayəsini qədər oxuyub daha geniş malumat ala bilərsiniz. Rasulullah s.səlləm Mədinəyə gəldikdən sonra fikir verən 13 sonra Mədinəyə gəldikdən sonra Allah onlara vuruşmağa izin verir. Lakin kimlərlə? Bəli, kafirlər müxtəlifdir. Kafirlərin içərisində qadınlar da var, uşaqlar da, qocalar da məhər onlara qarşı da vuruşmaq daha izdir. Xeyr vuruşmaq, yalnız sizinlə vuruşanlara qarşı vuruşun yalnız sizinlə vuruşanlara qarşı vuruşun Bəqərə suresi 190-cı ayədə Allah deyir ki وَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda vuruşun lakin bəzi firqələr dəlil olaraq Həc suresi 39-cu ayəni gətirir Bu ayədə Allah talab buyurur Zülm olunduqlarına görə Onlara Allah izin verdi ki, vuruşsunlar Allah onlara kömək etməyə qadirdir Tarix göstərir ki Peygamlar s.ə.v Məkkədə olarkən Bir dəfə də kafirlərə qarşı vuruşmayıb Necə ola bilər bu dəlil Bu, bu ayəni Dəlil olaraq gətirəsən Deyəsən ki, istənilən vaxt kafirə qarşı vuruşmalısan. Bu ayə Mədini ayəsidir. Kimlər ki, deyir Məkkə ayəsidir. Yəni, budur şübhə gətirir. Onlara İbn-i Qeym, rahimə Allah, altı cür, altı cür cavab verir. Birincisi, Allah Ələ Məkkədə olarkən musulmanlara vurışmağa icazə verməyib. Əgər vuruşublarsə hansı döyüşdü bu? O göstərsinlər. İkincisi, həmen ayənin, yəni Əhd surəsinin 39-cu ayəsindən sonra gələn 40-cı ayədə görən Allah nə deyir? kəslərə izn verilir ki, onlar öz diyarlarından qovulub çıxarıb, çıxarılıblar. Rabbimiz Allahdır dediklərinə görə öz yurdlarından qovulub çıxarılıblar. Bunlar bu, neyə dəlildir? Dəlildir ki, qovulub çıxarıldıqdan sonra Allah onlara izin verir. İzirət etdikdən sonra, bir neçə sonra ilk döyüş baş verir, Bədir döyüş. Üçüncü, Yenə Hec surəsi 9-cu ayədə bir hər və nə xas manıxta səfir rəbihəm. İki tərəf rəbbin, yəni rəbinizin yolunda mübarizə aparan iki tərəfdir. İki tərəf dedikdə burada kimi nəzərdə tutulur? İki tərəf dedikdə burada Bedr döyüşündə olan tək bək tək döyüşənləri də nəzərdə tutur. Bu tərəfdən həməyə onunla olan iki nəfər, Hələl və s. qəyrlərini Bu tərəfdən də Utbəşeybə onun oğlu 3 nəfər, üç nəfər, üç nəfər üç nəfərə qarşı vuruşur. Təkbək. Bu da Bədir döyüşündə baş verir. Bədir döyüşü da Hicrətdən sonra baş verib. İlk döyüşdür və buna görə heç kəs dəyə bilməz ki, Mükkədə olarken, oğun üç ilə ərzində heyəmbər sallıq sallıq sallıq sallıq <coughs> sallıq sallıq sallıq sallıq Ya eyyühellezine amenu deyir Allah sülhələ teala O ayələr ki Ya eyyühellezine amenu ile başlayır Orada ensarlar da dəxildir Kitab əhlibə e, Madinədə yaşayan ensarlar da dəxildir Amma Ya eyyühe nəs Dədiyi ayələr Məkə də öbürünə insanlar Allah'a şəhəriç qoşmayın İyə insanlar, tek Allah'a ıbadə edin Bu Mekke'ye aittir. Mekke doğru o vaxt mümin değildi. Kafirler de var idi. Ona görə hitab umumən insanlaraydı, ey insanlar. Amma Medine dövründə artıq müminler sayı artmışdı. Allah əsbəl-ətələdir, iman getirenlər. Beşincisi, bu ayədə cihad edirlikdə Cihadın hər bir növü birə daxildir. Dil, qəlb, mal, əl. Bu olan cihad daxildir. Amma Məkkədə olan cihad, oraya yalnız dillə, qəlblə olan cihad daxildir. Baxın, Furqan suresində, yücəllinci ayda. Allah s.a.vəl fələ tutu il kəfini acəhidhum bihi. Qafirlərə təbi olmağa, itaət etməz və onlarla Kur'anla mübarizə apar. Cihad et. Ve cahid hum. Kur'anla cihad et. Kur'anla cihad et ne demək ki? Yani, elinlə mübarizə apar. Eger müsəlmanların qüvyesi azdırsa, qafire qalib gəlmirlərəsə, onu da elinlə mübarizə aparsınlar. Lazım dəyil. Fitnə salmaq. Əlləni mübarizə aparmaq. Və sonuncu 6-cı ilə bas, və Allaha nə deyir şey? Peyğəmbər sallallən Məkkədən çıxarkən Əbu deyir. Artıq peyğəmbərləri də, Allahın elçisini də Məkkədən qovdular. Sonra bu duanı deyir. İnna və inna ilayhi biz yalnız Allah için yaşayır və Allahın uğuruna da qaydazaq. Onlar isə həlak olacaqlar. Allah Sübhana və Teala bu 39-cu ayəni nazil etdi. Əd-Suraəsi 39-cu ayə. Zulm onlarə zülm olunmuş şəxslərə Allah Taala vurışmağa izin verib. <gülüyor> və bu cihadlardan Fardu ayin olanı da var, fardu kifayə olanı da var. Gəlbindən olan cəhəyət fardu ayindir. Gəlbinlə küfür və şirka heç vaxt razı olmamalsan. Gəlbinlə razı olmamalsan ki, bələ, bu düzəyir. Küfür edir, şirkədir. Həmçinin dilinlə də çox vaxt fardu ayin olur. Dil ilə başa salmak fardu ayin olur, çox vaxt. Amma görsən, dillə başa salmağın sənə ziyan gətirəcək, təhlükəyə atırsan özünü, o zaman dillə də cəhət etmiş fardu kifayə sanır, vacib deyil. Amma əllə olan dillə fardu kifayədir, onun hökmü fardu kifayədir, yəni, hamıya vacib deyil. Rəhbər kimə təyin edirsə, kimis seçirsə cəhət üçün, yalnız ona vacib deyil. Və heç kəs özü müstəqil deyə bilməz ki, mən özüm özüm özümün ağasıyam və mən özümə vacib bilirəm gedib hər dəsa cəhab etməyi. Bunu heç kəs deyə bilməz. Bu papagandır. Əgər deyə bilərsə görək, sənin şurət çadırsın. Peyğəmbər səxsləm, e, müctədid düşündə. Ümmənin sayı 100 min ya 120 min olur. Müsləlmanlardan 3000 min seçir, üç min onlara qarşı göndərir. Üç min, yüz minə qarşı ne edə bilər? Üç 3000 O üç minə başlılıq edənlər, Zeyd ibn-i Hərisə, Cəhər ibn-i Talib, onların əvvəcədən şəhid olacaqlarını Peyğəqəndər Səsələm xəbər verir. Deyir, filan kəs şəhid olsa, filan kəs onun yerinə olsun. Filan kəs olsa, filan kəs sonra istədiyinizi seçərsiniz sonra da Xalib ibn-i Validi seçirlər radiyallahu anh və yəqin bilirlər ki, 3000 üç min nəfər məhb olacaq yəni əksəriyyətə məhb olacaq yüz nəfərə qarşıqsəni nə bilməyəcəyəni lakin Peyğəmbərdən icazəsiz s.a.v. icazəsiz heç biri onlara kömək yetmir çünki onların o rəhbəri Yəni, Peyğambar s.ə.v icazə vermər. İcazə vermədiyinə görə də ondan icazəsiz heç kəs övün qardaşlarına köməyət getmir. Bu dəlildir. Dəlildir ki, icazəsiz hər kəs, əvvəkir deyə bilərdi. Mən müstəqil insanım, əzad fikirli, özüm bilərəm, mən getdim. Həmçinin Ömər, Osmanın və s. Amma heç biri Peyğambar səv əmrindən çıxmalıdır əmrində tabi oldu. <coughs> Və İslam alimlərinin hamısı fardu, ayin, e, fardu kifayə olduğunu, ziyadan fardu kifayə olduğunu təsdiq edib fiqhli kitablarda məhşur məsələdir. Və əgər Peyğəmbər s.ə.v Diyamət günü yanında olmaq istəyirsinizsə, yalnız anın dediklərinə Əməl etməlisiniz, onun göstərdiyi kimi İslamı yaşatmalısınız. Allah s.ə. deyir ki قُلُونَ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ Dey ki, yəni peyğəmbardan sohbət gedir. Dey ki, əgər Allah'ı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Allah da sizi sevsin, ünallarınızı bağışlasın. <coughs> Amma ki, qaldı izin verildikdən sonra izin verildikdən sonra olan cihada əgər izin verilərsən cihad başlayarsa deyək ki, tutaq ki ermənilərə qarşı o izin verildikdən sonra əgər o cihad onlara, kafirlərə qarşı başlayarsa, bilin ki həmin cihaddan yayınmaq haramdır əgər seçirlərsə səni yox sənə təkrib olunmursa getməyə bilərsən səni təkif olunursa, səni çağırırlarsa həmən döyüşə idməlisin. Və əgər həmən döyüşdə ölərcənsə nə qədər savab qazanacaqsan, bunu Allah bilir. Və mübarədə İbn-i Qeym, bir çox hədislər gətirib. Məsələn, der ki, mücahidin, Allah yolunda döyüşənin misalı oruç tutub cezab yamlil namaz qılanın misalına bənzəyir. Hətta onun savabı onlardan da artıq olur. O qədər savab qazanır ta anam doğuşdan peyvənə qədər. Və Allah Subhanahu taala ona iki şeyi iki şeyi bağış edir. Yəni iki şeyin yəqin niklə nəil olur. Ya Allah yolunda şəhid olur, cənnətə düşür, ya da salamat geri qayıdır. İkisindən biri olur. Sözsüz, əgər iflasla Allah yoluna çıxıbsa. Başqa bir hədistə deyir ki, bir gün Allah yolunda vuruşmaq, dünya və içindəkilərdən xeyirlidir. Başqa bir hədistə deyir ki, Peygamber s.a.v. Cənnətdə 100 dərəcə var ki, Allah onları onun yolunda vuruşanlar üçün hazırlayıb bir dərəcə digər nə? sanki yerdən göyə baxan kimi baxır görün o 100-cü dərəcəyə çatanlar hansı yüksəkliklərdədir və deyir ki, dua də ən yüksəkdə olan cənnəti firdos cənnətini Allahdan istəyin onu istəyin ki, Allah sonu nəsib etsin O firda, o sənətik, ondan sonra rəhmənin ərşi, ondan sonra da ucada Allahdır. Sonra <coughs> kim Allah yolunda vürcanlara kömək edərsə, cənnətin ağasını Allahdara çağırar və Allah yolunda kömək edənlərə deyilər ki bu, da, bu qapıdan daxil ol cihad qapısından namaz qılanlara namaz qapısından daxil olmaq təklif olunur oruç tutanlara rəyyən adlı oruç tutanlar məxsus olan qapıdan daxil olmaq təklif olunur ya, bu da onların mükafatıdır <coughs> Abul Qakir radiyallahu anh Peyğəmbər s.a.v.lə bunu eşitir ki, namaz bulanlar namaz qapısından, cihad edənlər cihad qapısından, sədəqə verənlər səbəbi qapısından, oruç tutanlar də yanarlı qapıdan daxil olacaq, deyir ki, ya Rasulullah, elə şəxs olacaqmı, bu qapıların hamısından daxil olsun, deyir, əlbəttə olacaq. Və istəyirəm ki, sən də onlardan olasən. Allah s.ə.vələ sizi də onlardan etsin. <coughs> Sonra, başqa bir hədistədə Peygamber s.ə.v. deyir ki, Allah üç nəfərə kömək edər Allah yoluna vuruşana, borclu olub, borcunu baytarmağa səy göstərənə və bir də zinadan qorunmaq üçün evlənmək istəyənə. Baxın, diqqətlən fikir görün, Allah yolunda vuruşana, bu şeytan yolunda vuruşana kömək etməz. Borcunu qaytarmaq üçün səy göstərəmək. Təməli, borcunu qaytarmağa səhlənkarlıq edənə kömək etməsin. Ona heç vaxt nəsib olmaz o borcu qaytarsın. Və bir də zinadan qorunmaq üçün evlənmək istəyənə. Sözsüz ki, şəhvətinin qılığı olan gündə birini alıb boşamaq istəyənə Allah kömək etməyəcək. Yəni, xoşbaxt olmayacaq. Ona bilsin ki, o qadını Allah Evlənsin, boşasın, evlənsin, boşasın Amma bu xoşbəxtlik Gətirməyəcək Xoşbəxt olmaq üçün Xoş niyyətin olmalıdır Ki Allah da sənə kömə olsun Sonra başqa bir hədisi deyir ki Kim? Heç olmasa Allah yolda vuruşmaqa niyyət Edib Ölərsə Münafiq kimi ölər Bəli, ölə bilər ki, Allah yolda vuruşmayasınız Heç sizi döyüşə çağırmasınlar. Mayan bir səbəbə görə. Lakin ürəyində istəyə olsun ki, Allah yalında şahid olasın. Bu istəyə olsun. Necə ki, Ömər radiyallahu anhunun elə istəyi var idi. Və ola bilsin ki, Allah da sizi istəyinizə görə qədərinizi yazsın. Sizə onu nəsib etsin. Ömər radiyallahu anhı Mədinədə, əminəmanlı bir yerdə şahid olmalı istəyirdi. Deyib, dua edib, deyirdi, Allahümün mərzubini, şəhədətən fəysə bilik, və cəhəl məqtifibələd rəsulik. Allahım, səni yolunda şəhid olmağa mənə nəsib et, ənə yəni rüzuləndir. Və peqəmbərinin şəhərində ölməyi mənə qismət et. Həqiqətən də, peqəmbər əsələm məslində namaz qılarken vurub şəhid ettiler, şəhid oldu. Allah onun istəyənə görə verdi arzusuna çatdırdı sonra başqa bir hədisdə deyir ki çox qalıb başqa bir hədisdə deyir ki şəhidlərin ruhu cənnətdə yaşıq quşların boynunda bir rəvayətdə də yaşıq quşların daxilində cənnəti seyr edir cənnət e, nimətlərindən neyi biçirlər anayalnız ruhları və Allah s.ə.v. onlara deyir ki, daha nə istəyirsiniz? Bu qədər nimət verir, cənnət niməti. Bundan artıq nə istəyirsən? Görün, nə qədər o nimətləri Allahdan üstün tutmurlar, deyə. Deyirlər ki, Allahım, bizə bir də həyat ver, sənin yolunda bir də vuruşu bölək. Şəhid oluq. Çünki onlar görür ki, həmən əməlin mükafatı nə qədərdir. Və bundan da çox mükafatı nail olmaq istəyirlər. Həkin Allah s.ə.vələ deyir ki, artıq mən qədərə yazmışam ki, bir daha oraya qayıtmayacaqsınız. <coughs> Başqadır hədistə. Deyir ki, Allah yolunda şəhid olmuş şəxsa bir neçə mükafat verilir. Sahih rəvayət gəlib, yeddi mükafatdır və Əhmədin rəvayətində ikisi də əlavə, əlavə olub. Deməli, birincisi, ilk damla qanı ilə günahları bağışlanır. Bədəndən çıxan ilk qan damla qanı ilə bütün günahlar bağışlanır. Başqa rəvayətdə gəlib ki, bir nəfər soruşur, ya Resulallah, Allahın yolunda vuruşub ölsəm, Cünahların bağışlanar, bir bəl başlanar borcdan başqa. Əgər sən borcu, borc almışsan, o məqsədlə ki, onu qaytarmayasan, anladasan borcu yəsinə, o bağışlanmayacaq. Qiyamət gününün əvəzini öz qazandığın savabla ödəyəcəksən. Yox, əgər borcu qaytarmaya can atmışsan, lakin qismət olmayıb. Qədər səni qabaqlayıb, onda tüm günahlarım bağışlanır. Bəziləri hamıdan borc yığır, borc alır. gedir cihada ki bu borclar orada uyaram. Bu borclar orada bağışlanır. Belə ki, şey olur. Allahın qarşısında nə cavab verəcəksən? İkincisi, ölən kimi cənnətdə olan yeri ona göstərilir. Cənnətdə olan yerini görür. Üçüncüsü, imanın Şirinliğini gözəlliyini Dadır, hiss edir Dördüncüsü Hurinlə Cənnət qadınları ilə Evləndirilir Və bu rəvayətin sonunda gəlib ki Yetmişki huri ilə evləndirilir Əhmədin rəvayəti bu Beşincisi Qəbrəzabından Qorunur Altıncısı Qiyamətin da şətindən qorunur. 7-ncisi başına tac qoyulur ki, o tacda olan bir yaqut qaşının qiyməti dəyəri bütün dünya vəçin dəyərlərdən daha qiymətli, daha xeyirlidir. 8-ncisi kimi qohum 70 nəfərə şəfaətçi ola bilər. Dəyəmət ki, onlara şəfayət edə bilər. Lakin bunlardan yalnız altısı sı ilk sadaladığım 6 xüsusiyyət yəqin 100%-na verilir. Sonraki xüsusiyyətlər isə Allahın istəyi 6-ndir. İstəsə verəcək, istəsə yox. Sonra, başqa hədistə gəlib Peyğəmbər səhələm Cəbir, Rəqəlanıya deyir ki, İstəyirsən sənin atan barəndə səni elə bir xəbər verim ki, səni... Şab etsin, sevindirsin. Deyir, bəli ya Rasulullah. Deyir, Allah Subhanətələ onunla bilavastə danışdı. Danışdı və dedi ki, nə istəyirsən, nə təmanna onu sənə verin. O da dedi ki, ya Rəbb, məni bir daha diril, yəni həyata qaytar, sənin yolunda vuruşun, şəhid olun. Allah Subhanətələ dedi ki, artıq qədərə yazılıb ki, heç kəs yenidən o həyata, o dünyaya qayıtməyəcək Başqa bir hədistə də Fəqəmbar s.ə.v. deyir ki Uxud döyüşündə şəhid olanlar, 70 nəfər şəhid cənnətdədirlər Onların ruhları cənnətdədir Yaşıl quşların daxilində Cənnəti söhür edir, cənnətdə olan nimətlərdən yiyib içirlər sevinirlər və öz aralarında birbirlərinə deyirlər ki kaş bizim mümin qardaşlarımız biləydirlər, biləydirlər ki bu Allah yolunda vuruşum hansı niymətlərə satmaq mümkündür, Allah bizi bu cür rüzulandırıb, bu cür niymətlər verib cənnət niymətləri, lakin sonra öz aralarında deyirlər ki bu xəbəri onlara kim, kim satdıracaq bu xəbəri onlara kim satdıra bilər Biz burada başqa bir həyatdayıq. Və Allah s.ə.q. Dəkdir ki, mən sizin bu istəyinizi, yəni bu xəbəri onlara çatdıraram. Və Al-Imran surəsi 169-170-ci ayələri nazib Allah yolunda vuruşanları ölü hesab etməyin. Onlara Allah dərgahında diridirlər. Allahın onlara verdiyi nimətlərdən yeyib içirlər. Və onlardan sonra gələn onun qardaşlarını müjdələyirlər. Müjdələyirlər ki, Allah yolunda vuruşsunlar, düşməndən qoxmasınlar. Onları bu cür nimətlər gözləyir. Başqa bir ədisi də Peyğəmbər Sələm deyir ki, mənim ümmətimlə qiyamətə qədər haqq yolunda vuruşan tayfa olacaq. Burada hər iki mənə bəst Haqq yolunda vuruşan tayfa olacaq. Vuruşmaq həm elmlə, Həm də silahla Hər ikisi qəst olunur Elə yerlər var ki, orada müsəlmanlar silahla mübarizə aparır Elə yerlər də var, elmlə mübarizə aparır Və baxmaq lazımdır, hər ədə nə münasibdir Onunla da mübarizə apar Elə yer ola bilər, orada silah İlə mübarizə apara, aparmaq münasib deyil Onda sənə haram olur Silah kaldırmak Haram Nəyə yerdə var orada sən yalnız sivahla mübarizə aparmağısın və orada sən sivahi yerə qoyub qaçmaqın haram olunur. Təsəvvür edin ki, sizi aparıb atıblar Qarabağa, erməniyə qarşı, kafirə qarşı vuruşmağa. E, Ə, qaçırsan, görürsən ki, yedi böyük günahdan biridir böyükdən qasmaq. Olmaz. O, baxmalısan, vəziyyətini də nəzərə almalısan. Peygamber sallallahu Döyüşe gittiği zaman Düşmenler bundan haber tutmasın diye Tevriye ederdi Tevriye yani İki manalı danışardı İki manalı söz deyirdi mesela Tutakçı tabuka gitmek istiyor Döyüşe Diyardı ki Falan yere Nezi gitmiyorlar Yayındırardı sanki demək istəyir ki, falan yerə getmək istəyirəm. Məsələn, tarifə necə getmək var? Cüya bu tarifə getmək istəyir. Lakin bu yalnız soruşur. Soruşur və yayındırır eşidənləri. Yayındırır ki, ora getmək istəyirəm. Həqiqi məqsəd isə başqadır. Başqa yerə getmək istəyir. Bu cür təv təvriyyətmək var. Lakin bəziləri bunu qarışdırır. Bələ zənnədir ki, təvrih etmək, yəni yalan danışmaq caizdir. Yalan danışır və istediyi kimi onu yozur. Deyil ki, Peyram Barq səl-sələm də yalan danışır. Peyram Barq hər dəqiqə sənin kimi yalan danışır. Xüsusən də tacirlər kimi. Fələn şeyi Allah'ın da olsun ki, bu qəymət almışam. Fələn şeyi bu qəyməti satıram, Allah'ın içir. Olu yalandan. Allah'ın da olsun deyil ki, o bir də məkhir qaymır. Bələ öz mayasına verirəm s Sağqın, axşama qədər dayanır orada. Öz müəssal, buna heç bağaca uşaq inanmaz. Bunun dediyinə, heç bağaca uşaq inanmaz. Allaha am gətirir. Allaha am istir. Sonra gəlib <coughs> düşmənlə qarşılaşdıqda dərhal döyüşə başlamazdı. Əvvəlcə onu dəvət edərdi İslam'a. Ki, gəl, İslam'a İslamı qəbul et Qan tökülməsin Bu müşriklər və kafirlər üçün idi Əhli kitab üçün isə Bundan başqa, əgər onlar İslamı qəbul etməzlərsə Cizyə Malok qoyardı Ki, görəcəksinizsə Qan tökülməyək Bütün bunlara razılaşmadıqdan sonra Allaha dua edərdi Allaha dua edərdi ki, Allahım Biz senin haq yolundayıq Bizə kömü yol. Bakir yolda olan kafir müşrikləri isə sənə kərik qoşanları, sənə qarşı üksən edənləri isə məhv elə. Bu cür dua edərdi. Əgər hücum etdiyi yerdən azan səsək edərdirsə, ora hücum etməzdi. Azan səsək edərdirsə, bilsə idi ki, orada müsəlmanlar var, ora hücum etməzdi. Sonra səhvləri düzərkən özü şəxsdən O səhiflərə fikir verərdi, cərgələrə Fikir verərdi, kimisini Yaxşı döyüşənlərə qabağa sacardı Yaxşı oxatanları puskaya qoyardı Və s. Bunları, bütün bunları Allah s.ə.v. Ələ edirdi onu Və Bayaq dedim ki Əvvəlcə İslamə davət edərdi Razılaşmasaydı Gizliyə, sonra isə döyüş Xalid ibn-i Malibd Rədiyəllahi Məktub yazır imperatorlarının birinə. Məktubda yazır ki, Əslim, təsləm. İslamı qəbul et, canını qurtar. Canını qurtar, yəni Allahın əzabından, cəzasından, bu dünyada da, axirətdə də canını qurtar. Səhənnəmliyə olma. Əu, ətəq edələnəsi ki, ciziyyətən. Ya da, eytibət et ki, Allah üçün Allah üçün Cizye verəcəksən Necə ki, müsəlmanlar zəkat verir Size əli kitabda cizye verəcəksiniz O cizye ki, amcaq Kasıblərə paylanacaq Və illə Bunu da etməsən Fələ təlumənəkə illə nəfşək Fəinni qətiqə bil qovmə yuhibbuna Məvtə kəmətə hibbuna həyət Bunu da etməsən özündən başqa Həsəkəsi günahlandırma Özündən başqa həsəkəsi gınama Mən sənin İstinə ilə insanlarla gəlmişəm ki siz sevdiğiniz sevdiğiniz kimi onlar da Allah yolunda ölməyi sevirlər baxın artıb mənəvi qorxuya salda mənəvi hətta Rum dövçüləri dönüb geri qaçanda başçıları bir çara qaçırsınız məhərsiz kişi deyirsiniz nəyə görə qorxursunuz Və onlar insan kimi vuruşmur. Onlarda insan qüvvəsi yox, tamam başqa bir qüvvət onlarda olan. Bəli, insan qüvvəsi zahirdədir, iman qüvvəsi isə daxildə. O iman qüvvəsi olmayandan sonra zahiri qüvvənin heç bir faydası olmur. O iman olmalıdır. İnsan başa düşməlidir ki, Allah onun qədərinə nə vaxt ölməyi yazıbsa, o vaxt öləcək. Arxan olsun. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem də üçdə sahabelərə, qocaları, qadınları, uşaqları öldürməyə qadağa nədir? İndi biz müşahidə edirik, bəzi yerlərdə müsəlman adlarının müsəlman görünən şəxslər şahlar, uşaqları öldürür, qrov götürür, kadınları öldürür, qocaları öldürür. Nərbə İslamla düzdür? İslamda belə bir şey var? Xeyr, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu qadağan edib sonradan kimlər öz mənfəəti xatirinə bunu dinə əlavə edibsə Allahın qarşısında özları cavab verəcək həmsinin döyüşü getdikdə Quranı götürməyi Peygamber s.q. qadağan edib düşmənin əninə keçər Allahın kitabını əskildərlər yaxşı olar ki, Quranı hər kəs əzbər bilsin, az da olsa əzbər bilsin döyüşərkən Yəkərkən həmsinin düşməni, əsr düşmüş düşməni işgəncə verməyə də qadağan edib. Gözünü çıxartmaq, yağını kəsməyi və s. Ancaq Allah xatirinə başını kəsməyi öldürmək və yaxud indi, həl-hazırda külləyinə və öldürmək. Məni işgəncə verməyi Allah s.ə.v. hətta düşmənə belə qadağan edib. Növbün gərək Allahın əmrini yerinə yetirsin. Həmsinin başqa hökmlər də var. Bu barədə də inşallah gələn dərslərimizdə danışar axı. Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa enta, astaghfiruka